Ja, jag hälsar dig välkommen. Jag ska i det här programmet eh, hänvisa till de tider som eh, fordon har gått av stapeln för eh, ett Guds folk. Ja, vi får ju i Bibeln eh, mycket noggrant beskrivet om gångna tider, om eh, Guds folk, kamp och strid. Om dess nedlag och eh, upprättelse. Och det här är det någonting som pågår ständigt. Där det handlar om att antingen rör man sig uppåt mot de bibliska sanningarna. Eller så är man på ett slutande eh, ut, löpa. För att man avlägsnar sig från det ursprungliga. Det är helt avgörande för Guds folk i alla tider om i vilken riktning man rör sig. Om det handlar om att man närmar sig det Guds ord som Gud har förmedlat. Det är ju väldigt viktigt att Guds ord får vara det som är avgörande för våra tankar, för vårt handlande och i synnerhet när Gud vill ha ett folk, det är ju alltid det största i tiden då Gud får avskilja ett folk. Det är underbart att Gud får använda enskilda människor, men det är något mycket mycket större när Gud får Upprätta ett folk här i tiden. Vi ska titta lite på det här. Det, det finns mycket beskrivet om just det här. Hur man rör sig, i vilken riktning man rör sig. Jag ska ta liksom exempel ifrån den tid Hesekiel verkade. Den märkliga profet som blev bortförd från Israels land. Och vi känner till att vid en tid då Gud måste gå till rätta med sitt folk. Ett domsbudskap blev uttalat över folket och landet. Och Hesekiel då. Och jag tänker nu på att titta lite på Hesekels bok. Och det, denna märkliga profet. Han räknas till en av de större profeterna i Gamla Testamentet, och då ska vi se lite var Hesekiel är för person. Han levde då i Jerusalem, och eh, hans namn betyder Guds stark eller eh, Guds styrker. Han levde där han var son till en präst och han fick växa upp i det förhållande var en präst får, ska utföra och själv blev han en präst men fördes bort då som fånge från Israels land eh, 597 Kristus. Och han bodsatt sig då, bort som fånger då, men bodsatt sig vid strömmen Kebar. Och det är mycket lärorikt att ta del av Hesekiels bok. Det innehåller så mycket. Och det handlar om hela detta register som är nödvändigt för att Gud ska återupprätta ett folk. Det är det som... Hesekels bok talar om. Speciellt. Den talar ju också om. Eh, den gå ordning. Gud vill. Vara. Eh, en verklighet. Hos folket. Gud utväljer ju ett folk. Det har han gjort i alla tider. Och. Eh, I det här. Skeendet. Hesekel levde i så får vi mycket lärdomar. Dels hur Gud går till rätta med sitt folk och vi får också veta orsak och verkan varför folket hamnade i Babel. Och vi som läser Bibeln känner ju till ganska mycket då att det var på det här viset att när man hade brutit emot Guds ord, ägnat sig åt sina avgudar och för övrigt gled bort mer och mer ifrån de gudomliga sanningarna. Så kommer då Guds dom över folket och de får lämna Jerusalem. Och de får uppleva hur landet blir förrött. Hur, hur, hur staden bryts ner och förstörs. Hur man förs bort. Och hur också många fick lida en, en för död. På grund av sin olydnad. Men många blev då också deporterade till Babel. Och bland dem då var det Hesekiel som blev bortförd och eh, Gud hade en speciell plan med Hesekiel i att han skulle komma dit till folket. Han fick sitta där bland de sörjande. Han fick ta del av folkets belägenhet. Han fick bokstavligen i sin kropp eh, förenas i den här situationen. Som folket befann sig i. Han fick bli ett med hela situationen. Han är den som lik andra bibliska gestalter har fått bekänt folkets synder. Det finns ju väldigt tydligt beskrivet om detta. Hur vissa gudsmän fick bära hela folket synd inför Gud dess belägenhet och det är oerhört gripande att Gud behöver redskap för det här med tanke på att det ska komma dit hen att folket är moget för en sinnesändring liksom en syndaren som kommer och upplever frälsning Upplever, måste uppleva naturligtvis att Guds dom har drabbat syndaren och får uppleva och se sin belägenhet och vad det innebär att vara utestängd från Guds frälsning men får uppleva också att Gud har ett erbjudande och därefter följer då för den som tar emot Guds ord och Guds hälsning en sinnesändring för att söka Gud, göra bättring och mottaga frälsning. Så är det också för Guds folk. Det handlar alltid om att Gud uppenbarar sina sanningar för Guds folk. För att de ska omvända sig och göra bättring. Det är oerhört att ta del av denna Bok i Bibeln, Hesekiel, bok. Och uppleva att eh, Gud har verkligen också i, genom denna bok, en hälsning till oss i den tid som vi lever. Jag tänker på när vi upplevde en förnyelseväckelse i vårt land. Att med vilken hängivenhet vi sjöng den här sången. Det är nummer fem i Sälla Vid elvarna i Babylon satt Israel i sorg. Och det tänkte på Jerusalem, på Sions sköna barn. Men så kom det då den tid då som det står här i kören. Kungabudet kom och det fick vända om. Oh, hur hjärtat då blev satt i brand. ned man harpan tog så glad och drog sjungande och stad. Till Guds härliga löftesland. Och i Babel så kände man sig inte hemma. Det står i andra versen att man bad dem sjunga Sion sånger. Ja, versen lyder så här: Men vid Babel man den manade att sjunga gång på gång. Men ej i främlingsland man kan uppstämma Sions song. Då härren leten vända om, står det tredje versen, som drömmande man gick, med löjde löje fylldes munnen då och tungan fick. Och man fick uppleva hur Gud gjorde under, hur Gud grep in i deras situation. Att Gud hade en plan, fortsättningsvis. Det skulle inte sluta i Babel. Utan de kom en dag och fick höra dessa uppbrottssignaler. Som främst då kom genom Hesekiel som hade ett profetiskt budskap till folket. De var tröga till att lyssna till att börja med men de förstod att Gud hade utvalt hesekel så han fick uppleva att han kunde genomföra den andliga position Gud hade lagt ner. Den auktoritet han fick ifrån Gud och på det viset så fick Gud loss ett folk för sin räkning. Och det var ju då tanken från Guds sida att de skulle bryta upp för att återigen få vara med om en förnyelsetid, en väckelsetid, en återuppbyggnadstid där man upplever att signalerna handlade om ett uppbrott för detta folk. Men det som är så beklämmande, det känner vi till, det var inte alla som bröt upp. De flesta hade akklimatiserat sig i Babel. De trydde så bra där. Det denna uppbrottssignal uppbrott, uppbrott, brott, nåddes inte fram till deras hjärtan var fäst vid livet i Babel. Men tänk så underbart det som tog emot denna signal som Gud sände igenom. Ezekiel. Och man upplevde att Gud återigen talade till sitt folk. Det är ju oerhört stort detta att vi förstår att det finns tider då Gud igen får tala till sitt folk. Långa tider så är det tyst från Guds sida. Därför att det finns inga förutsättningar att han ska kunna få ett folk som omvänder sig och som är redo för att låta sig uppbyggas och upp. att ett uppbyggnads skeende får komma till stånd. Där i Babel så handlar det om att folket som hade varit här i 70 år var redo för att göra ett uppdrag. För att mottaga eh, en kallelse från Gud att dra hem igen till sitt land. Då det gäller ett land. Det här är ju underbara bilder från gamla testamentet. Vi vet att gamla testamentet är ju skuggbildernas tid. Vi behöver inte skuggbilderna i vår tid. Allt är fullkomligt i Jesus Kristus. Men det här benämningen om landet, att det var så viktigt. Man hade först förorenat landet. Och vad landet står för, det är en väldigt viktig sak. Det handlar naturligtvis inte för nya förbundets folk, ett geografiskt område, utan det handlar om att landet det handlar om det område som Gud har bestämt för sitt folk att leva och verka där. För folket som Gud hade tagit ut ifrån Egypten var kallare till att inta landet. Och landet där då är en bild på då vi befinner oss på Guds ords område. Det är ett land. Ett avskytt land. Ordet som upprättar och som vi kallat att inta för att upprätta lydnaden för Guds ord. Då befinner vi oss i det här landet. Ja, vi kan liksom läsa i Hesekiel 36. Och här kan vi läsa då om kallelsen Gud gav folket. Och vad eh, Hosekiens budskap innehöll. Där kan vi läsa från 24 versen. Så jag ska hämta eder från folken och församla eder från alla länder. För att föra eder till edelt land. Detta land och landområde land, var förordnat av Gud. Men så förorenar man landet genom olydnad genom att ta in avgudar att tillbeda någonting annat än Gud. Men Gud gav. Det här folket som bröt upp ett löfte. Hur är det möjligt att människans som är som hon är i frågan om genstrivighet, i frågan om att vilja gå sina egna vägar, att göra tvärt emot vad Gud har sagt, så har Gud ett löfte att den som bryter upp och ställer sin färd tillbaka till landet, till Guds ords landsområde, så har Gud det här löftet att han ska stänka rent vatten på dem, så att de blir rena, och jag ska rena er från er, er orenhet, ifrån er alla eländiga avgudar, och jag ska ge er ett nytt hjärta, och låta ny ande komma i er bröst, jag ska... Ta bort sten, hjärtat du är i kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma i ert bröst och så göra att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter och gör efter dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt er fäder. Och ni. Ska vara mitt folk. Och jag ska vara Eder Gud. Och jag ska frälsa Eder från all orenhet. Och jag ska kalla fram seden och låta det bliva ymnigt Jag ska icke mer låta någon hungersnöd komma över Eder. Ja. När jag då tänker på dessa eh, skuggbilder vi har i gamla testamentet så är det väl underbart att att det Gud mättar vårt andliga hunger när vi kommer i stånd till att lyssna till det profetiska budskapet. Då Hesekiel är alltså en framträdande profet så är det ju så viktigt att eh, han kunde få förmedla ett profetiskt budskap till folket. För om inte vi får det profetiska budskapet då. Då kan vi inte orientera oss. Då kan vi inte få den upplysning som vi behöver. För att vara ett avskilt folk för Gud. Och det är väl alltid så att. Eh, det börjar ju alltid med att. Eh, Hesieke förklarar för dem situationen. Men det är klart de kände till mycket väl varför de var i Babel. Varför hade det gått med dem som det gick. Men nu var tiden inne. Det här är ett märkligt uttryck. Då det gäller Guds verk här på jorden. Och hans handlan med sitt folk. Att tiden var inne. Tiden var inne för att göra ett uppråd från Babel. Och det här är någonting som återkommer eh, i, eh, i gudsfolks historia. Om och om igen. Det blir en, en ny tid där man har kommit i det läget att man är redo. Att låta sitt hjärta ta emot vad Gud vill säga. Det är inte alltid lätt att få höra vad Gud säger. Och där är väl alltid så också att innan det, det här skeendet som vi upplever, folket får uppleva på, genom Hesekiel då det handlar om uppbrott och uttag. Att det måste föregå genom ett ljus ifrån himlen som avslöjar för det här folket, då dels historien som ligger bakåt i tiden för dem, situationen varför de är i Babel och att tiden är inne för ett uppbrott. Så är det nödvändigt för Gud att Komma med sitt domsbudskap. Och. Eh, de får ju redan. Medan som är kvar. I landet. Innan de förs bort som fångar. Får de veta orsaken. Eh, till att eh, det är som det är. Varför. En fiende här kommer. Och intar landet. Och Där handlar det om att Guds dom går över folket. Men i det här fallet. I det skeende. När domen kommer medan den nu är kvar i landet. Så har det en negativ inverkan. Men det finns också en domsbudskap som har en positiv verkan. Och de åter får höra ett domsbudskap i Babel. Men som leder till något positivt, till ett uppbrott. För det är alltid så att domen den måste alltid börja på Guds hus. Domen måste börja där. Och vi har väldigt mycket att lära av dessa episoder. Och den kamp som har inneburit. Att få återkomma in i Guds vila, i Guds förutberedda gärningar. För det var ju verkligen Guds förutberedda gärningar att komma tillbaka och bygga upp templet igen och muren. Då har vi två väsentliga saker som gäller för Guds folk. Det är ju för det första det tempel som skulle byggas. Som man en gång fick befallning av att bygga. Och det var, då tänker vi naturligtvis på det nya förbundets folk. Där det handlar om att Gud bygger upp ett tempel. Inte utav stenar. Och det material som man hämtade fram på som Saulus. Salomos tid utan här är frågan om levande stenar som uppbyggs till ett andligt hus ja. och just detta är det som återkommer i historien Gud begynner om igen Gud ser till att det blir en uppbyggnads skeende när Guds folk är med på det vill sägas. men det förstår vi att den tiden Folket var i Babel var nödvändig för att det skulle mjuka upp deras hjärta för att återigen komma in i Guds skeende. Gud har alltid ett skeende från sin sida men det är inte alltid att Guds folk lever i det utan man går sina egna vägar. Och därför så stänger man möjligheten för Gud att eh, verka fram detta Att ett folk blir ett, en, ett hus, ett, en byggnad, en, ett tempel som Guds levande församling ska vara i tiden. Det finns många minnen och jag tänker på då vi med inspiration sjöng den här sången. Att när kungabudet kom. Vi fick vända om. Det var ett nytt skeende. Och det minns jag så väl. Då man upplevde Maranata-veckelsen. Att det var just en sådan signal. Som folket fick uppleva i Babeln. Som då var dags igen för. Den tiden. Ja. Tiden har gått sedan dess. Och är det så att det är dags för ett nytt uppbrott i vår tid och det kanske sker på ett sådant sätt som inte vi har tänkt det blir inte den breda massan som hör samma budskapet utan det blir några få som håller fast för att eh, Bibeln talar klart och tydligt att en tid den tid vi lever i är så svår att eh, det är få som verkligen tar fasta på denna mönsterbild av församlingen till exempel. Eller vad Gud säger om den här tiden. Har vi förstått den tid vi lever i och vad som är nödvändigt? Och där vill jag avsluta med det ord som vi finner när David levde i ett uppbyggnads skeende, Så kom man till David. Det var män som Gud hade rört, han hade rört vid deras hjärta, som står det, observera vad det står. Att de visste vad som borde göras och kände sin tid. Ta fasta vid detta. Det var så viktigt att detta var någonting som förändrade situationen. Just vid den tiden då David levde. När detta skedde. Gud välsigna dig. Vi kommer åter att vidröra detta med församlingen. Ja, amen.